Ya Rasulullah Man kulafauka Kala Al-lazina ya'tuna min ba'adi Yuradiduna ahadithi wa sunnati Wa yu'allimunaha al-naasa min ba'adi Wa'ahu al-riba Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernah berdoa Ya Allah ya tuhanku Rahmatullah ke atas khalifah Khamifah Ya Rasulullah Siapakah kharita sama-sama itu? Baginda menjawab Mereka lah orang-orang yang datang sesudahku Dan mengulang-ulang Ia mengamal hadis-hadismu dan sunnahku Dan mengajarkan kepada orang-orang yang datangku Hada pria yang terlalu Nantikan segmen perjalanan Lepas GFG dan Koko Al-Hadi Bersama Waini Har Setiap hari kami akan berjumpa di Jumlah Semua Petang Al-Hadi, yang berjumpa di Jumlah kita akan berguna dengan kita Waktu setelah Waktu Kita akan mencari Tujuh dua persampilan Bukul berikut Tujuh tujuh tujuh malam Sementara ini kita akan sama-sama Dikuti Siaran ulanan Dari channel Al-Quran Bersama di berbagai Ustaz Haji dan Muhammad Dan pada hari ini Sebenarnya kita akan ikuti Suri yang pertama Taksur Al-Fatihah Bersama-sama kita ikuti pelajaran demi tiga pelajaran ini akan selesai sekali ya insya-Allah sekali lagi berkaitan dan insya Allah, kita akan kembali untuk kita menzikir waktu selep tadi insya-Allah. Jadi kita konsenkan di tinjauan dan semuanya. Uh, uh, uh. Dan utama Ustaz saja membacanya untuk bacaan tafsirul Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوكيه ونعوذ بالله من شروع الفسنا ونسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضي له ومن يضلل بلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وصده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته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 Yuslih lakum amalakum Wa yusir lakum hunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Bakal faaz fawzan awimah Amma ba'd Hayna surat al-hadithi kitabullah Wa khair al-hadi Hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syar al-umuri muhdasataha Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalaatin bin nar Salih al-razi Alhamdulillah kita begitu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kasihnya bagi kita yang mengkaji kia kita. Dan kita sedang membincangkan satu surah yang penting. Surah yang namanya Al-Fatihah. Ini yang kita kasi. Apa maksud surah ini? Surah ini kena kita lihat dalam kitab usul tafsir. Ini huraikan oleh para ulama, itu juga dalam musalaf tafsir tu al-Kirmani boleh tak al-Sani. Kitab Maksudnya untuk al-qur'an kita baca. Tapi kalau surah ada dua pandangan yang untuk pada surah. Yang pertama surah ini berita sur sur ini maknanya hajis, maknanya penting yang tinggi pagar. Dalam mengerti ke demikian kalau surah ini adalah satu yang tinggi daljatnya diisi. Allah swt Dan ala itu juga disisi maknanya sisi. Boleh jadi juga diambil pernyataan surah surah, surah surah ini pernyataan sur surah ini maknanya sisi. Sisa ini maknanya apa yang dapat kita fahami daripada Al-Qa'al-Karim Apa yang dapat kita lihat sebahagian daripada Al-Qa'al-Karim itu sendiri Sisa daripada Al-Qa'al-Karim, sejuzuk daripada apa yang digentangkan dalam kita Allah dan Al-Qa'al itu sebenarnya Tapi sebenarnya Tanah Allah Rajeh kata lah seharian hidup pada surah yang maknanya tinggi Itu sebab dikatakan Al-Qa'al-Karim apa -gab yang kita lihat dalam surat ini? Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita raja dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat ini. Kita lihat dalam surat Kita lihat dalam surat surah, ini jamak boleh surah suara, suara dalam Al-Quran Al-Karim, jamak boleh surah itu suara jadi Al-Fatihah dinamakan sebagai pembuka, dan surah ini yang merupakan pertama dalam mus'af Al-Quran Al-Karim, yang ditulis ataupun dibaca serisan, dan ada ulama' yang mendapat Al-Fatihah itu merupakan surah yang pertama diturunkan secara kesuruhan dan dengan itu, Allah SWT meneritakan Allah SWT untuk meletakkan ini Di bahagian yang pertama daripada Al-Quran Al-Karim Tentu di sana ada berada pandangan Kenapa Al-Quran Al-Karim Dia meletakkan di bahagian awalnya Dia ditetapkan Allah SWT Surah Al-Fatiha Jadi al fatihah ini sebenarnya al ini Menyelidikan Allah SWT Mengupakan surah Matiyah Menurut pandangan yang Kerana Allah SWT Telah menjelaskan Surah Hijau Raya ke-87 Al-Fatiha وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبَعًا مِنَ الْمَكَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Kata Al-Iwam Al-Ansi Ayat ini yang mempunyai rasuad yang semua yang kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di Dan Al-Quran yang Al Agung Ayat, seperti tanya surat Hujur ini Terus oleh Allah SWT di Mekah Waktu saya tentulah memasukkan dimaksudkan oleh Allah Saba'an minal maka itu Allah menuju kepada Al-Quran Al-Karim kepada Surat Al-Fatiha yang tentunya diturunkan surah Sebelum surat hujah Maknanya Diturunkan Allah SWT di mutfah jingga Jadi sedangnya Yang dimuliakan Allah sekalian Ijimna, nama Menama' Letakkan surat khatihah ini Terdiri untuk dua ayat 27 kata 140 terus Ini Perkala yang awal Yang boleh kita letakkan Dalam pengenalan surah Al-Fatihah Misalnya Terdapat berbagai-bagai nama kepada surah Al-Fatihah itu sendiri bagi contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil Al-Fatihah ini dinamakan umul Quran disebabkan disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim Tidhi dan Ahmad Nabi bersabda "Man salla salatan lam yusra fiha bi umul Quran fa hiya hidaj hidaj hidaj ghayr tamam" Sesiapa saja yang mengerjakan solat itu membaca umul Quran maka solatnya itu kurang kurang kurang tidak sempurna Jadi maknanya Nabi menamakan Al-Fatihah sebagai umur Al-Quran Yang kedua kalau kita lihat Al-Fatihah juga dipanggil sebagai umur Kitab Dipanggil umur Kitab kerana merupakan surah yang pertama Yang diceris adalah Mus'haf Dan ia menguntukkan induk kepada Al-Quran Kerim Kerana kebutuhannya posisinya yang awal Yang terletak awal Juga setiap ulama menguntukkan bahawa Al-Fatihah merupakan surah pertama dibaca dalam salat Maka dipanggil dengan umur Kitab juga setengah pandangan lain mengatakan bahawa Al-Quran ini Al-Fatihah dipanggil dengan unik kitab kerana ia mencatuki maksud keseluruhan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Quran tapi orang-orang Arab bukan orang Arab cari bahkan semua masyarakat ini yang teranggil tentu ini kepada satu benda yang besar dipanggil sebagai ibu ibu kota dipanggil kenapa tidak dipanggil bapa kota dipanggil ibu kota saya mahuuk kepada satu yang penting, yang besar, nilainya Begitu juga dalam Al-Quran Al-Karim Kalau kita lihat Allah SWT Menamakan maktah sebagai umur kurang Umur kurang maknanya ibu kepada kampung-kampung Ibu kepada bandar-bandar Jadi maknanya dipanggil umur kitab Kerana terdudukan fatiha yang Begitu tinggi di sisi Allah SWT Yang ketiga Kalau kita lihat sejarah-sejarah Allah menamakan surah Al-Fatihah dengan Ashabu al -Fatihah. Ini telah kita lihat surah Al-Hijr ayat ke-7. Walaqad aatina kasaba'a minal mathaliy walqur'an al'azim. Semuanya kita fikirkan tadi kan tadi ni tujuh ayat, yang diulang dan ayat yang Jadi, ini berkaitan dengan yaula min al-ajnabi. Jadi sabab kata kami Disebut sab'a kan ini tadi ayat ke-7. Sabab maknanya saba'. Dia juga disebut surah mathali, kan dia diulang-ulang dalam sebahagian ayat dibaca oleh seseorang misalap itu. Jadi al-Quran ini minat Allah, selain, selain dia punya al ini Allah selagi setiap surah ini disebut mathali banyak lafaz-lafaznya yang saling berpasangan dan berulang-ulang dibacakan. Laginya kita lihat Al-Khatiha juga dipanggil Surah Al-Quran Al-Awin. Keputat al lima kudumi. Namun ini saya khusus diberikan kepada Surah al untuk meletakkan, menunjukkan kepada keistirahat Al-Quran yang tak guna. Walaupun sebenarnya seluruh ayat dalam al quran adalah ada. Tetapi al fatihah merupakan kesimpulan daripada Al-Quran al yang mempunyai persaingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifat-sifat yang menghuni bumi dan bumi itu, maka ia dipanggil sebagai Al-Quranul Azim. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan hadis sahih riwayat Bukhari, "Al-Quran ialah sab'ul masani wa Al-Quranul Azim." Dan quran itu Al-Fatihah dinamakan juz' As-Sab'ul Masani dan dinamakan juz' Al-Quranul Azim. Hadirin yang dimuliakan, Fatihah diri di pandang sebagai Fatihul Kitab. Kami ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tadbirah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, "La salata liman lam yaqra' min Fatihahul Kitab." Tidak dianggap seorang itu salat apabila dia tidak membaca Fatihahul Kitab. Dan satu lagi di pengisan salat, salat wajib kepada Al-Fatihah ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah Subhanahu wa taala asallatu salat baini wa abdi li as-sajd. Fa idha qala al-ab: Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah: Sami'a salat antara dengan hamba-ku menjadi dua bahagian. Abilhamdu kumaka alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah pun menjawab hamba telah menjawab. Jadi maknanya di sini, salat Allah yang duduk al-Fatihah. Siapa yang baca al-Fatihah, Allah SWT menjawab. Abu yang bersilub oleh hamba dalam bacaan itu. Contohnya yang Alamin maka Allah jawab Hamidani Abi Hamdus yang mengujiku. Jadi al-fatihah jamaah -jama, berjudu -jama, dengan nama Assala. Yang ketujuh siapa bila siapa? Al-fatihah bila panas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al Al Sebab Allah subhanahu wa taala berjamaah dalam ayat kedua surat al-fatihah. Alamin. Al segala puji bagi Allah s.w.t al -Alam. dan yang ke-8 nama Al-Fatihah juga dikenali Al-Ruqiyah Al-Ruqiyah ini maknanya iaitu boleh menubati dan itu dalam hadis yang disahirkan oleh Al-Hakim dan Al-Mu ini bahawa Nabi s.a.w. ditanggil di Abu Sa'id al yang telah boleh menubati seorang yang punya senyataan yang memiliki Al-Fatihah maka Nabi telah bersabda kepada Abu Sa'id al-Fudri ma yudri fa'alaha al-Ruqiyah Wahai Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bagaimana kita tahu Al-Fatihah yang kita baca kebanyakan ruqiyah, ruqiyah yang berganti Yang kita digunakan syara' dan digunakan Al-Quran Kerim dengan doa-doa yang ma'asur Jadi inilah yang tahu nama-nama surah Al-Fatihah itu sendiri seperti disebut oleh para ulama tafsir Tentunya adalah Qutubi dan tafsirnya yang janyakan Al-Quran Kerim saya terdapat lagi nama-nama lain bagi surat Al-Fatihah Menampakkan keguguran ketidikan terutamanya di sisi Allah SWT Sebelum-belum ia kata Allah SWT Bila kita bercerita tentang surat Al-Fatihah ini Apa dia keutamaan surat Al-Fatihah itu sendiri Yang pertama kalau kita lihat Keutamaannya Kami surah ini merupakan surah yang paling mulia Secara mutlak dalam al quran yang kering Menterinya lah Satu-Mari SAW bin Al-Musa'id Lalu ajar mana kau baca surat dalam Al-Quran, sebelum anda keluar dari masjid? Saya berkata, "Saya mengambilnya dari tangan saya, dan ketika saya melihatnya keluar dari masjid, saya berkata, 'Ya Rasulullah, anda berkata, 'Lalu ajar mana kau baca surat dalam Al-Quran?'" Dia berkata, "Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbul Alamin, ini adalah Al-Masani dan Al-Quran yang Agung yang saya berikan kepada anda." Siti Haya binti Al-Walha telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi telah memberikan kepada saya. Hai Abu Sa'id, aku akan ajar kepadamu satu surah yang paling hebat daripada Al-Quran Karim. Sebelum kau keluar dari Masyid pada hari ini. Jadi, bila nak keluar, Abu Sa'id akan jumpa Nabi SAW dan Nabi pun memegang tangan Abu Sa'id. Lalu, dia bertanya kepada Nabi, Wahai Nabi SAW, Nabi janji nak mengajar kepada saya surah yang penting daripada Al-Quran Karim. Maka, ajarkanlah kepada saya, Wahai Nabi SAW. Nabi menjawab, ya? Surah yang aku maksudkan itu, iaitu Al Fatihah yang juga dipanggil sebagai Sagul Mithani dan dipanggil juga sebagai Quranul Azim yang telah diberikan Allah kepadaku Ini keutamaan yang pertama Saudara. Keutamaan yang kedua kalau kita lihat membaca Al-Fatihah ini merupakan salah satu syarat sahnya salat yang kita kerjakan. Karena itu Abu Ulbahdah al Al-Sawi radhiyallahu anhu pernah berkata ber- satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ul Nabi saddu La salat li man lam yaqra' bi ba'd hadhihi al-kitab, sah salat surai ni kerjakan tanpa membaca padanya al-Fatihah. Yang ketiga kalau kita lihat, terlebih suratul Fatihah ini kerana dalamnya ada pujian sekaligus permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan lihat turutan ayat-ayat suratul Fatihah ini bagaimana Allah mengajar kita bentuk permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam berdoa. Kaintu Abu Hurairah berkata bahawa aku dengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu qasamtu as-salata baini, baini 'abdi nisfain. Fa idha qala al 'abdu alhamdulillahirabbil alamin, 'azza wa hamidani 'abdi. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir 'azza wa asna 'alayya 'abdi. Fa idha qala maliki yawmiddin, qala Allahu majjadani 'abdi." Qala marratan Fawaz ilai abdi. Jadi kalau ia akan agbud, ia akan istighim. Dia kata ini antara antara abdi, dan an al abdi yang ditanya. Jadi kalau kita kata orang yang berjalan di sana, orang yang berjalan di sana, orang yang berjalan di sana, orang yang berjalan di sana, orang yang berjalan di sana, orang yang berjalan di sana, orang di langit itu para malaikat. Hamba-ku sedang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamba-ku telah memujiku. Abil hamba macam arrahmani rahim? Maka Allah berfirman kepada para malaikat, hamba-ku menyanjungku. Sambil seorang mengucapkan maliki yaumiddin al-fatihah itu, maka Allah menjawab, hamba-ku telah memuliakanku, majjadani abdi. Dan yoi lain al bil hamba-ku telah menyerah menyerahkan urusannya kepadamu. Dan apabila hamba memaca, ia akan agudu ia akan asta'inah, Allah jawab, ia Allah antara diriku dan dirinya. Dan bagi hamba ku apa yang diminta kepadaku. Apabila serang itu memaca, ia adalah syaratan mustaqim, syaratan adzina al-amta'alaihi an wa'il makdubi alaihi wa'l-adhalin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah untuk hamba ku dan bagi hamba ku apa yang diminta walainya. Sila berdengar ni mula kat Allah sekalian. Mungkinlah kelebihan yang terdapat oleh suratul fatihah. Kita berkenalan di bahagian awal ini untuk kita mengenali kedudukan surah yang penting ini. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan lihat bagaimana Ibn Abbas menjelaskan latar belakang surah ini, Dalam asbabun nuzul, yang akan kita huraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu alai Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarakallahu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.